Рибека Ярос, Четверте Крило, розділ 28. Для перемоги у військових іграх потрібна не сила, а спритність. Щоб знати, як ударити, треба розуміти, де твої вороги і твої друзі. Найвразливіший – ніхто не залишається другом назавжди міра. Рано чи пізно ті, хто до нас найближче, стають ворогами, хай навіть через благомірне кохання та байдужість. А якщо дати термін, то і ми станемо для них лиходіями. Книга Бреннена, сторінка 80. Кам'яна стіна поряд із кабінетом професора Маркема у квадранті вершників пилася мені спиною, дратувала слід від зв'язку, але не звертаючи на це увагу, я продовжила стояти, привалившись до неї всією вагою, біля замкнених дверей. Я трохи зі шкіри не лізла через хвилювання і нестерпно наростаючі сили, що загрожувала того й дивися прорватися назовні. З відльоту з Монсерат пройшло два дні. День польоту в Базгіат і нестерпний довгий день тиші. Сонце ще не встигло піднятися із-за обрію. Я не працювала в бібліотеці після повернення і примудрилася висмикнутися за двері раніше, ніж про це дізнався Л'ям. Сніданок не хвилював мене. Плювати на побудову. Я могла уявити себе лише в одному місці. Тут. Під галас з кроків гвинтових сходів мій живіт напружився, а пульс прискорився, я підняла очі до дверей, чекаючи появи фігури в бежевій формі. Але в коридор увійшов ксаден з двома олов'яними кружками, що димілися і попрямував прямо до мене. Все ще мене ненавидиш? Всією душею. Не зовсім правда, але так було легше. Звалити всю провину, що ковтала мене два дні поспіль на нього. Так і думав, що ти чекатимеш тут. Він простяг один кубок, наче на знак перемир'я. Кава, Згайль каже, ти не спиш. Згаель це не стосується, сплює чи ні, огрізнулася я, але дякую. Я взяла кубок. Садин виглядав так, ніби від учора встиг поспати повні вісім годин і заглянув у відпустку: ти, напевно, дрихнеш, як не мовля, і пробурчала теєрну досить доповідати згаель про мій сон. Навіть не удостою це відповіддю. Мені більше подобається Андарна. Терн пирхнув. Ксадин протолився до стіни навпроти і відпив кави. Я погано сплю з тієї ночі, коли батько покинув аретію, щоб оголосити про те, що ми відокремлюємося. У мене розкрився рот. Це ж було понад 6 років тому. Він дивився в свою каву. Тоді було, я замокла. Я навіть не знаю, скільки тобі зараз. Міра мала рацію. Я не знала про нього майже нічого і все ж таки відчуття, що я розуміла, хто він у глибині душі. Якби ще могла зібрати думки в купу, коли він поряд. «Двадцять три», – відповів він. «Мій день народження у березні». «Я навіть не знала. Мій у липні», – відповів він з натягнутою посмішкою. «Знаю. Варто було побачити тебе на парапеті, як я поставив собі завдання дізнатися про тебе все». Це звучить абсолютно-абсолютно вражаюче. Я гріла руки купом. Не можна зламати життя людині, якщо не розумієш, хто вона. Я відвела очі, побачила, що він пильно дивиться на мене. Ти продовжуєш дотримуватися цього плану? Слова Міри переслідували мене вже два дні. Він скривився. Ні. А що змінилося? Від досади я стиснула кухоль. Коли саме ти вирішив не ламати мені життя? Може, коли побачив, як Орен тримав ножа біля твого горла, відповів він. Або, може, коли зрозумів, що синці у тебе на шиї, відбитки пальців і захотів убити їх усіх на ново, тільки тепер уже повільно, може, вперше, коли гаряче поцілував тебе, або коли зрозумів, що влип, бо не можу не думати про щось, крім поцілунків. Він викликав у мене переполох почуттів, але він тільки зітхнув і привис потилиці до стіни. Яка різниця, коли, якщо головне, щоб між нами все змінилося? Не треба, прошепотіла я, він знову підняв голову, витримавши мій погляд. Що не треба говорити, що я не можу викинути тебе з голови, чи говорити прямо з тобою? Ні того, ні іншого. Ти теж можеш цього навчитися. Якого вийти Неля від нього неможливо відвернутися. Пам'ятати, що поцілунок на тій вежі був для нього грою. Загасити неможливий біль, що плескався в животі щоразу, коли я думала про нього. Давай, спробуй. Дивлячись у його очі з золотими блисківками, я вирішила, що він має рацію, можна хоча б спробувати крок на зустріч спробувати. Я, по думки, поставила одну ногу на підлог бібліотеки і відчула, як у моїх венах Палає сила. З дверей у мене за спиною струманілися яскраво, жовто-гаряча, енергія, а з вікна, створеного спеціально для Андарни, сяїло золоте світло. Я зробила глибокий вдих і поволі повернулася. І ось під самою стелею тінь ночі, що і скриття. Ксаден. На сходах пролунав кроки, і ми обоє озирнулися. Мабуть, і ви про це подумали, сказав Дайн, побачивши нас, і став біля стіни поряд зі мною. Скільки вже чекаєте? Недовго, відповів Ксаден. Годинами. Відповіла водночас я. «Прокляття, Вайлет!» Дайн провів рукою по своєму мокрому після душу волосся. «Їсти не хочеш? Може, сходиш на сніданок?» «Ні, дурень, вона явно не хоче!» Виникла в мене в голові і хидна ремарка Ксадина. «Припини!» – зупинила я його. «Ні, дякую!» «Ви подивіться, хто навчився говорити!» На мить куточок рота Ксадина зігнувся вгору. Нові кроки на сходах, і я затамувала подих, дивлячись на двері. Професор Маркем зупинився, побачивши нас перед своїм кабінетом, потім продовжив рух: Чим завдячую візиту? Скажіть одразу, якщо вона загинула, я стала посеред коридору, відліпившись від стіни. Маркем глянув на мене з несхваленням більшим, ніж зазвичай. Ти ж знаєш, я не можу ж за засекречених відомостей. Якщо буде що говорити, ми обговоримо на інструктажі. «Ми самі там були. Якщо це засекречено, ми вже все знаємо», – заперечила я і мої руки, що стискали кубок все сильніше і дужче затремтіли. Ксаден забрав їх у мене. «Я не в тому положенні, щоб. Вона моя сестра», – благала я. «Я заслуговую знати, жива вона чи ні, і заслуговую на почуте про це не перед усіма вершниками». Він стиснув губи. Форпост у Монсераті зазнав значних збитків, але вершників ми ще не втратили. Слава Богу, коліна підігнулася, і Дайн підхопив мене, притягнувши в знайомі обійми, поки мене захлюстувало полегшення. Вона ціла, Ві, прошепотів мені волосся Дайн. Міра ціла. Я кивнула, борючись із надлишком почуттів. Я не зламаюся, я не заплачу, я не виявлю слабкості, не тут. Я могла піти тільки в одне місце, тільки одна істота не докорятиме мені за те, що я розклеїлась. Взявши себе до рук, я звільнилася з обіймів Дайна. Ксаден уже пішов. Я пропустила сніданок і шикування, попрямувавши прямо на лютне поле і протрималася, поки не вийшла на середину поля, де і впала на коліна. Вона в порядку, плакала я, пустивши долоні в обличчя. Я не кинула її вмирати, вона жива. Повітря сколихнулося, потім я відчула долонями тверду луску. Припала до плече андарни, обняла. Вона жива, жива. Я повторювала це, доки не повірила. У тебе є брат чи сестра? Запитала, як саден наступного разу, коли ми вийшли на мат, може через слова міри, що я про нього мало знаю, а може через власні суперечливі почуття. У будь-якому разі йому відомо про мене більше, ніж мені про нього, і треба було вирівнювати. Ні, він здивований зупинився. А що? Просто запитала, я стала в бойову стійку. Погнали. Наступного дня посеред інструктажу я запитала його за допомогою нашої телепатії, яка в нього улюблена їжа, і почула, як він упустив щось у себе, на гальорці перш ніж відповісти. Шоколадний торт. Ти поводишся дивно, Перестань. Я посміхнулася. На другий день після того, як Терн обрушив на мене вбивчу серію складних польових маневрів, які не витримав б і багато третьокурсників, ми влаштувалися на гірській піку з Тейерном Ізґаель. Я запитала, звідки Ксаден знає Ліама, щоб перевірити, чи скаже він правду. Ми разом росли. Що в тебе останнім часом за запитання? Я тебе майже не знаю. Ти знаєш, мене достатньо. Він кинув на мене погляд, показуючи, що йому вистачить. Недостатньо, розкажи щось справжнє. Наприклад, він повернувся до мене в сідлі. Наприклад, звідки в тебе на спині сріблясті шами? Я затамувала подих, чекаючи відповіді, чекаючи будь-що, що могло б мене ближче. Навіть на відстані 30 футів я відчула, як він напружився. Навіщо тобі? Я щосили вчепилася в луску перед собою. Чуття підказувало, що це особиста тема, але, зважаючи на його реакцію, це не просто болючий спогад. Чому ти не хочеш розповідати? Згаль здригнулася, потім кинулася в повітря, залишивши нас терном позаду. Є якась причина, через яку ти вирішила на нього тиснути? запитав мене терн. Назви, хоч одну, щоб я не тиснула. Він про тебе піклується, йому й так важко. Я пирхнула. Він дбає про те, щоб я вижила, це різні речі. Не для нього. День на небо над Базіатом було кришталево ясним того дня в середині травня, коли настав час для першої битви військових ігор, що позначалися наближення випуску. Хоч би, як мені хотілося радіти, що я близька до завершення першого року у квадранті вершників, усередині мене все стискалося. Інструктажі цензувалися дедалі більше, професор Кар нервував, бо я так і не маніфестувала печатки, на відміну від багатьох кадетів-першокурсників. Дайн поводився дивно, то дружелюбно, то байдуже. Ксаден все більше замикався в собі, якщо це взагалі можливо, і без пояснених причин скасовував деякі наші тренування. Навіть Терн відчув, що він чогось не домовляє. Як згадаєш, яке нам дадуть завдання? Спитав Ліам, коли ми вишукувалися на середині плацу з усім четвертим крилом. де й вважає, ми наступатимемо. Все мріє, як на дере дупу Глен. Ліам помовчав, прислухаючись до дракона. Мабуть, і дракони вміють таїти образи. Нарешті прошепотів він. На деякій відстані від нас зібралося керівництво, вислуховуючи наказ Ксадена. «Ми явно в наступі», – відповіла Ріанон, що стояла ліворуч від мене. Інакше вже були б у полі. Я з обіду не бачила жодного вершника з першого крила. Усередині в мене все впало, перше крило, хтось вже знав, що вони будуть нашими першими противниками. На військових іграх дозволено усе і Джек Барлоу не забув, як я відправила його в лазарет на 4 дні. Він тижнями обходив мене за милю після того, як Саден убив Орена та решту нападників і звичайно, після Ембер Мевіс до мене вже ніхто не ліз. І все ж я ловила на собі його погляд, в коридорах або в їдальні бачила чисту ненависть, що горіла у крижаних глибинах його блакитних очей. Думаю, вона має рацію, сказала Яліаму, намагаючись стояти спокійно, хоча сонце відчутно припікало крізь шкіряну броню. Давненько я не заздрила переписувачем у їхній бежевій формі, але з-за такої погоди починало здаватися, що їм з нею пощастило більше. Додало вогню й те, що я, мабуть, заснула в незручній позі, бо коліно мене просто таки вбивало, а фіксуюча пов'язка, немов до мільйона градусів, розігрівала. Як ви гадаєте, чому вершники носять чорне? Тому що це круто, відповів за мною рідко. «Менше видно кров», – додала в голос і Моджин. «Гаразд, забудьте, що я це питала», – пробормотіла я, виглядаючи ознаками того, що зустріч командування скоро скінчиться. «Крові мені сьогодні ще не вистачало». «Ми в нападі чи в захисті?» – запитала як садина. «Зараз трохи зайнятий». «Ой-ой, я тебе відволікаю?» – мій рот скривила усмішка. «Блін, це я фліртую? Можливо». «Чи хвилюється мене? Як не дивно, ні». «Так», – він відповів так буркотливо, що мені хотілося підібгати губи, щоб утримуватися від сміху. «Та кинь! Ви там уже цілу вічність! Хоча б натяг би дав!» «І те, і інше!» – прогарчав він, але не закрився від мене уявними щитами, хоча я знала, що міби. Тому я пошкодувала і його, і збори, де він нібито керував і дала спокій ксадену. І напад, і захист. День обіцяв бути цікавим. «Чи є новини від Міри?» – прошепотіла Ріанон, швидко зеркнувши на мене. Я похитала головою. «Це просто нелюдяно! Ти справді думала, що вони порушать заборонене листування? Навіть якби спробували, мама швидко притисла б їх до нігтя. Ріанон зітхнула, і я й не звинувачила. Більше про це говорити не було чого. Зібрання закінчилося, Дайн попрямував до нас із Сіаною. Він практично випромінював задоволення, стискаючи-розтискаючи руки від нервової енергії. Ну що? – спитав Хітон. Напад чи захист? І те, і інше. – сказав Дайн, – поки всі командири загонів повідомляли ті ж... Відомості своїм вершникам. Я здригнулася, подивилася поверх його плеча, але як і командирів відділення ніде не було видно. Перше крило зайняло оборону в одному з начальних фортів у горах та охороняє кришталеве яйце. Повідомив Дайн, і старші вершники почали збуджено перемовлятися. Логічно, напевно, це символічне посилання до різних пород драконів, які принесли свої яйця базіат після об'єднання навари. Ми чогось не знаємо запитав Ридок. А то це яйце привело у нас у таке захоплення. Минулих років ми знаємо, що яйце коштує більше очків відповіла Сяма з натхненною усмішкою. Прапори за статистикою стоять найменше, а захоплені в полон професори десь посередині. Але вони люблять непередбачуваність додав Дайн. Ми можемо летіти до мети, щоб дізнатися, що вона не така вже цінна. «Ну і чому це одночасно і захист і напад?» – запитала Рянон. «Якщо є це у першому загону, там, мабуть, треба його захопити. Тому що нам теж дали прапор і його треба захищати. Але свого форпосту ми не маємо». Він широко посміхнувся. «І прапор довірили нашому загону. Ти дав дайну місію хороняти прапор четвертого крила?» «Сподіваюся, він щось виніс із уроку твоєї сестри Монсераті. відповів Ксаден, але тихіше, ніж до цього я вже знала, що це відбувається через велику відстань. Я не могла не замислитися, чи зможемо ми спілкуватися так само через кілька місяців, коли нас розділять відстань ще більше. Грудях занудило від думки, що його не буде поруч, що він ризикуватиме головою на фронті. «І хто понесе прапор?» – запитала імоджен. Дайн примудрився посміхнутися ще ширше, хоч куди вже. А це найприкольніше. Наступні 20 хвилин, які зайняв шлях до людного поля, ми заучували стратегію. І зважаючи на все, Дайн справді слухав міру уважно. План був простий. Спиратися на сили кожного вершника та частіше передавати прапор, не дозволяючи першому крилу помітити, у кого він зараз. На людному полі вже чекали десятки-десятки драконів, які теж стали як на шикуванні. Терна не помітити було важко, його голова височіла над усіма іншими. Ми проходили повз інші загони, що сідали в сідла під накази своїх командирів. Порушення над полем стояло таке відчутне, що його можна було різати. «Ми переможемо», – впевнено заявила Ріанон, взявши мене під руку, коли ми підійшли до нашої частини поля. Що ти така впевнена?» «На нашому боці ти, Тейрн, Ріорсон і Згейль, і очевидно я. Вона широко посміхнулася. Програти неможливо». «Це точно. Ти точно?» коли на очі з'явився терн, Він гордо височив перед нашими відділенням, не виявляючи жодної поваги кед дракону Дайна, але не від його становища у мене перехопило подих, а від сідла нього на спині. Чув це останній писк моди, похвалився він. Все, у мене навіть слів не знайшлося. Чорні металеві смужки хитромудро перепліталися, охоплюючи передні лапи і сходячись на їх грудях у вигляді трикутної пластини. Після чого піднімалися до його плечей і сідла з надійними стременами Це сідло. Це круто, ось що я скажу, Ріанон ляснула мене по спині. І набагато зручніше, ніж кислявий хребет Фейге. Повір мені на слово, до зустрічі в небі. Вона пройшла повстерно до свого дракона. Я не можу літати на цьому, похитала я головою. Це заборонено. Це я вирішую, що заборонено, а що ні, пророкував Терн, опустивши голову до мене, і обдавши гарячою парою. Жодне правило не забороняє дракону міняти сідло для свого вершника. Ти працювала так само старанно, якщо не старанніше, як кожен вершник у цьому квадранті. Те, що тебе інша статура, не означає, ніби ти не заслуговуєш літати. Вершник – це ще не пара смужок шкіри та цибулі. Він має рацію. Погодився Ксадин, я недовго задумалася, куди він літав, раз вже так швидко повернувся. Тебе не питали? Але мій пуль заскачав, обличчя почервоніло від його виду. У нашій формі будь-який вершник виглядав чудово. Але на ксадені навіть вона виглядала по-особливому через те, як виділялися його м'язи. Якщо не сядеш, я ображуся. Він склав руки на грудях і глянув зброю. Я зробив його спеціально для тебе і сам одягав, і він мене ще й ледь не спалив. Він підняв брови, дивлячись на терна. Хоч він і допоміг його вигадати, треба визнати. Перші моделі нікуди не годилися, і той мав нахабство прищемити луску в мене на грудях, поки так незграбно його надягав. Спалахнув золотими очима дракон. Звідки мені знати, що шкіряний прототип так легко згорить? І не те, щоб є багато посібників про те, як одягати сідло на дракона. Глузливо відповів Ксаден. Це все неважливо, бо я не можу в ньому літати. Я обернулася до Ксадена. Це краса диво інженерії. Але у нього стиснулося щелепа. Але всі зрозуміють, що без нього я не тримаюся на драконі. Жар обпалив мої щоки. Вибач за новини, Валенс, але це і так усі знають. Він показав на сідло. Це найпрактичніше рішення твої проблеми з польотами. Коли сядеш, пристегнеш ноги ремнями і теоретично зможеш навіть міняти позив в довгих перельотах, не розстібаючись тому, що ми врахували ремінь для пояса. В теорії, на пробний політ його великодушно вже не вистачило. Полити ж на мені, коли на моїх кістках знияв все м'ясо, командир Крила. Що ж, дуже зрозуміло сказано і яскраво. Слухай, правилами це не заборонено, я перевіряв. І ти зробиш терну ласку, дозволивши йому розвернутися на повну силу і звільнивши від хвилювання. Та й мене звільниш від них, якщо що. П'явшись нігтями в долоні, я шукала іншу причину, інший привід, але нічого не було. Мені не хотілося відрізнятися від інших вершників на цьому полі, але я вже була. Іншою Блін, через цей впертий вогняний вигляд так і хочеться тебе поцілувати. Обличчя Ксадини залишилося беземоційним, навіть нудним, але його очі розжарилися, опустившись до моїх губ. Тут взагалі повну народу, у мене перехопило подих. Коли це мене хвилювало, що про мене подумають інші? Куточок його губ підвівся і тепер я, щоб його бачила, тільки його посмішку і нічого крім неї. Мене хвилює лише те, що подумають про тебе. Бо ти командир крила, немає нічого гіршого, ніж підки кадетю про те, що ти забезпечила собі безпеку через ліжко. Так попереджала Міра на парапеті. У сідло, Соренгайл. нам ще в битві перемагати. Я відірвала від нього поля і уважніше розглянула витончену, красиву і хитромудру, спрацьовану зброю. Це краса. Дякую, ксадене. Нема за що. Він відвернувся, але потім нахилився до мене і по моїй спині танцювали мурашки, коли його губи торкнулися мого вуха. Твоя подяка приймається. Це що, сідло? Я відскочила від Ксадена, але він не зрушив з місця, не коли з'явився Дайн з великим жовтим прапором, на жаrdyni і круглими очима дивився на Терна. "Ні, на шийник", вигукнув Терн, класнувши зубами. Дайн відступив на кілька кроків. "Так", відповів Ксаден. "Щось бентежить?" "Ні". Дайн подивився на Ксадена як на дурника. "Чому у мене це має бентежити? Я радий що допомагаю Вайлет, якщо ти раптом не помітив". "Добре". Ксаден кивнув і вернувся до мене. «А зараз тебе цілувати було б зовсім ніякого, га?» «Ось так. Наступного разу краще поцілувати не для того, щоб позлити Дайна. Наступного разу ми цілуватимемося лише тому, що обидва цього хочемо». «Наступного разу, га?» І знову його поля опустився до моїх губ. І природно, тепер я могла думати тільки про це, про його губи на моїх. Як його руки беруть мене за потилицю, про його язик, я не дозволила собі пригорнутися до нього, але важко. «Іди, командир Крила. Або чи не там займався?» Я вкраду яйце. Він блиснув усмішкою, потім повернувся до Дайна. Не здай прапор першому крилу. Дайн кивнув і Ксаден попрямував через поле до Згайл, яка чекала на нього. Чудове сідло, сказав Дайн. Так, погодилася я, і Дайн, посміхнувшись, рушив до Кет. Підійшовши до лапи тирна, я не могла не розсміятися, як він низько припав до землі. Що, сходи не влаштували? Ми про неї не подумали, але вирішили не ганьбити тебе настільки сильно. Ну, звичайно, подумали. Я осіклася перед тим, як залізти, коли до мене почали наближатися золота цятка. Андарно? Теж хочу в битву. Вона приземлилася просто переді мною. Я розплющила, закрила очі. Андарна вже літала з нами і могла деякий час витримати швидкість терна. Але луска, що сяє на сонці, просто чудова мішень для кого завгодно. Але якщо вже мені можна сідло, то... Придумала. Я окинула поглядом льотне поле. Сльота, як ніколи через сліг, що тає... На піках над нами. Виваляйся в бруді, я показала на землю. Якщо це не зашкодить твоїм крилам, мене найбільше турбує, яка в тебе помітна луска на животі. Без проблем. Вона помчала геть, мало не хрюкаючи від задоволення, а я піднялася на терна, опустивши сідло біля самої шиї і намацавши його передню цибулю. Ти наче сказав, що шкіра не підходить. Саме сідло було зроблено з другої чорної шкіри та вау. З урахуванням моїх потреб його зробили незвичної форми з двома опорами для рук, і коли я сіла, виявилося не просто зручно, ідеально, я нахилилася і підтягла стремена. Шкіра не підходить для ремені у мене на грудях, бо якщо в нас потраплять вогнем, сідло зірветься. Але якщо потраплять прямо в тебе, то матеріал не. Важливий. Ніякий метал тебе не врятує. Я не стала турбуватися і говорити, що вогнем поливають тільки інші дракони. І це не проблема, якщо наші противники грифони з дьобами та пазурами. Я просто знайшла ремені для них і застебнулася. Геніально, сказала як садену. Скажеш, чи потрібно щось доповнити після сьогоднішньої перемоги. От самовдоволений засранець. Незабаром ми піднялися повітря. Андарна трималася трохи за терну, як на тренуванні. Поле бою мало радіус сотню миль займаючи більшу частину Центрального гірського хребта, і ми, щоб не дати можливості ворога отримати прапор, рухались його периметром, поки інші загони займалися захопленням. Десь за годину я почала замислюватися, що навчання насправді мало на увазі як покарання для Дайна, а не висока честь. Ми, 12 вершників, Летіли двома строями по шість-семеро, рахуючи андарну. Прапор знаходився в Дайна, уздовж перед нами, і коли ми пройшли черговий пік, він повернувся праворуч. Тен схилився ліворуч і промчав уздовж схилу гори, через що у мене серце пішло в п'ятки. Широкі ремені впивалися в стегна, міцно утримуючи мене на місці. Серце катало від найчистішого захоплення, що захлеснуло з силою, що вітер, що вдарив обличчя й окуляри, поки ми падали, падали і падали. Перше не було страху, що я скочуся з драконячої спини. Я повільно розтиснула руки на лусках і через мить вже скинула їх над головою, поки ми стрімголов пірували в долину. Я прожила 20 років, але ніколи ще не почувала себе такою живою. Сила вирувала в венах навіть без заземлення у бібліотеці, тріщала і жила своїм життям, загострюючи всі органи почуттів майже до болю. Тейнер розкинув крила і вийшов в піке. «Ти ще маєш працювати над плечовими м'язами, золотиста. Потренуємось цього тижня». Вигнувшись у сідлі, якнайдалі я побачила, що Тейн стискає Андарну в кіхтях, поки ми переходимо на полі, що голить над долиною. «Дякую, далі я сама», – сказала Андарна, і Терн її відпустив. Сила ломила в кістках, наче шукала вихід, і я змусила себе випростатися. Відчула все інакше, ніби тепер сила вже не чекала, коли я ліпитиму її, а хотіла виліпити мене». Через мить по спині пробіг холодок страху. Якщо віддача від того, що я не маніфестувала, друг, вирішила нарешті прорватися сьогодні, я похитала головою, немає часу переживати про те, що може статися тільки через військові ігри. Просто моя сила відчувала свободу, тому що я нарешті не думала тільки про те, як би не вивалитися з сідла. Тільки і всього. Гордо сидячи на спині біля терна, я окинула... Поглядом краєвид, а дракон знову почав підніматися, і в мене тьохнуло серце. Високо на західному хребті виднілася сіра башта, що майже зливалася зі схилом. Я б її не помітила, якби не. Це те, про що я думаю. Страх тільки підживлював бурливу енергію, від якої поколювало шкіру. Терн уже сам дивився на той бік. Дракони. Я кинула погляд через плече на Ліама і Ріанон не побачила, що Терн передав попередження, тому що стрій розлетівся вздовж, коли в скелі над нами Спікурували низ троє драконів. Ми дали їм безліч цілей, але битися тепер доведеться вічна віч. Мою шкіру вдарив крижаний град, застукав по лусті терна, але він притиснув крила до грудей, щоб уникнути шкоди. Ми пішли у вільне падіння. Долина промчала на нас, злякаючи швидкістю мішлунок підскочив до горла. Жарта енергія пали кожен дюймового тіла, навіть очі ніби спалахнули. О, прокляття, печатка й справді рвоне прямо посеред ігор. Заземляйся, проривів Терн. Я заплющила очі, упираючись обома ногами в мармурову підлогу бібліотеки, і звела навколо стіни, залишивши входи тільки для протоку сили Терна для Андарна і Ксадена, і відразу відчула, що повертаю контроль. Коли я розплющила очі, ми вже злітали. Крила Терна били з такою силою, що мене відкинуло в сідлі, тому з кожним ревком. Під час піку він скинув з хвоста кадета, з першого крила, що володів льодом, і яскривилася, побачивши, як дракон того насилу вирівнявся і попрямував протилежний бік від нас. Там вони хороняють яйце. Інакше й бути не може, незважаючи на те, що місце цих трьох драконів на скелі тут же зайняли ще троє, готові злетіти, якщо знадобиться. Згоден, тримайся! Але Терн не встиг навіть закінчити фразу, як із долини праворуч вилетів дракон і обдав нас потоком полум'я. Терн, закричала я, жахом дивлячись на вогонь, що наближається. Він піднявся і прийняв удар животом, закривши мене від усього, крім жару. «Якого чорта?» «Андарна! Якщо з нею, що станеться через перше крило?» «Вогнетривка! Ти не забула?» Я рвано видихнула, однією турботою менше, але ворожий дракон не відстав, розкривши пащу і заклубуючи язик. Терн змахнув хвостом, потрапивши дракону по боці трохи нижче крила. Той заревів і звалився вліво. Втрачаючи висоту жахливими темпами. Але я не встигла доглянути, звалиться він чи ні. Натомість я почула очима помічений раніше форпост. Серце забилося швидше, коли він з'явився з за хребта, там на варті залишився лише один дракон. Ксадин, яйця тут, передала я, вже в дорозі, нам ще 20 миль. Віднотки паніки в його інтонації у мене в горлі стягнуло вузол страху, а потім горло звело ще сильніше, коли я побачила, що над нами зцепилися сутичці, де Італіам зі знайомим рудим стражником Бейд. Джек, треба допомогти Ліаму. Зрозумів. Терн прискорився, а Андарна пішла у бік. Приконавши, що вона перевалила через гори в безпеку, я притулилася до шиї Терна, щоб опір вітру менше заважав йому боротися, і ми злетіли ще швидше, ніж раніше. Вітер тріпав мою косу, волосся в обличчя, але я не зводила очей з Деї та Ліама. Бейд ударив по Деї хвостом, отруйний Наконечник пройшов небезпечно близько до горла дракона. Його луска твердіш, ніж ти думаєш. Це Ліам у небезпеці. Попередив Терн, забираючися ще вище. Ми майже дісталися, коли Джек вихопив меч і перескочив на спину до деї застав Ліама з Ненацька. Дракони боролися зовсім близько до вежі, куди ми мчали стрімголов. Ліам навіть не встиг схопитися з місця, але Джек устромив меч йому в бік. Ліам! Вирвилося з мого горла крик, коли Джек штовхнув Ліама в живіт і спихнув з леза із Деї. «Ні, ні!» Ліам падав, розмахуючи руками. «Лови!» – наказала я, злякавшись, що ми не встигнемо. Деї та Брейд зіткнулися з укріплення. Я помітила, як Джек перекошується з найвищої вежі. Його широка посмішка садистів майже засліпила мене, коли Терн змінив курс, різко завалившись праворуч. Лише шкірені ремні тримали мене на місці, поки ми мчали за тілом Ліама не перекидаючись. Терм підібрав крила, але скелі було надто близько, і ми надто високо. Ні, в мене перехопило горло. Я відмовлялася його втрачати. Він скільки місяців витримав, щоб я вижила. Не встигнути – не варіант, просто не варіант. Андарна, вигукнула я вже, відчиняючи в розумі вікно туди, де чекав свого часу її сяючий дар. «Давай», – відповіла вона, – «зосереться на всьому, крім себе та терна». Вона мала рацію, не має сенсу нас доганяти Ліама, якщо встигне Терн. «Давай!» Я потяглася до золотої сили, і моя спина зігнулася, коли та промчала до мене, заструменіла в пальцях ніг і рук, гортаючи кожну клітинку тіла, а потім рванула вперед ударною хвилею, обійшовши Терн. І тепер рухалися тільки ми, падали через безвітряне небо до тіла Ліама, яке застигло в якихось футах від жорстких скель унизу. Ми мали лише частку миті, Все моє тіло тремтіло від зусиль, енергія Андар йшла на спад, але Тейн витягнув крила і пазурі, підчипив тіло Ліама в повітрі і розкрешив скелі потужністю свого хвоста, коли ми самі ледве уникли загибелі. Спіймав. Час знову пішов, вітер ударив мені в обличчя на підйомі, коли ми різко звернулись, щоб уникнути зіткнення з хребтом. Гандарна сіла, її голос ледь чутно прошепотів у моїй голові. Моя кров скипіла від гніву лютій, я втупилася поглядом у постать на вершині вежі. Востаннє цей мерзотник нападав на моїх друзів чи на мене. Знизу з'явилася фейги, Ріанон піднімалася до нас, простягуючи руки Терн, сповільнився не більше, ніж треба було, щоб... Її передати ляма. Він живий, може бути живим, Іншого результату я не брала. Краєм ока я бачила, як з півночі прибуває Кет та інші дракони, а скелі над нами піднімається новий загін. Бейт була в повітрі за нами, мчала до свого поганого вершника, так і зловтішного на цій довбаній вежі. Вгору, наказала я, і голила клинок, другою рукою готуючись відстебнути ремні, коли прийде час. Не смій відчеплюватися. Попередив Терн, піднімаючись і залишаючи маленького рудого дракона позаду. Він повернув голову вліво, випустивши потік вогню у бік драконів першого крила та успішно відлякнув їх. Зростаюча сила біснувалася у моїх грудях, поки я свердлила очима Джека. Я бачила збочене задоволення на його обличчі кров, що капає з плеча. Кров ліама. На горизонті з'явився величезний дракон. Мені не довелося повертатися або навіть розкривати свої почуття, щоб дізнатися, Ксадена але не могла відволіктися на нього ні на мить. Терн піднімався вище, раніше, енергія кипіла під шкірою, опалюючи кров. Якщо це кінець, якщо моя сила нарешті вибухне, тоді будь я проклята, якщо не заберу цю мерезоту з собою. Терн невразливий для вогню, але не джек. «Швидше!» – кричала я в розпачі, боючись, що ми не встигнемо вчасно. Терн мчав на вежу, змахуючи крилами все швидше і швидше, і я інстинктивно підняла руки, ніби могла спрямувати всю енергію, що плескалася в мені на ворога, який намагався вбити мого друга, який намагався вбити мене на кожному кроці, що вів нас до цього кроку. Кипіння магії переросло, смертоносний, кружляючий вид енергії, і хоч мої ноги міцно стояли на вигаданій підлозі, сила дійшла до критичної точки. Дах моєї бібліотеки зник. Енергія потряску з мене оберталася навколо, лизала мої ноги. «Я небо та мідь кожної грози у світі. Я нескінченна». Крик вирвався з горла, і небо відповіло жахливим гуркотом грому. Блакитна смуга срібної смерті врізалася в вежі, від вибуху спалахнули іскри, розлетілося каміння. Тир нахилився у бік, щоб уникнути удару, а я розвернулася в сідлі. Джек падав. З хилом у лавинні каміння, і я знала, що це йому не пережити. Судячи з крику Бейт, за нами вона теж це знала. Тремтячою рукою я повернула чистий кенджал у піхви на ребрах. Сьогодні кров знайдуть лише на камінні внизу, але я дивилася на свої руки так, ніби це вони обмазалися кров'ю. Тейрн ревів, я зрозуміла, що це рев гордості. Ти, заклиначка блискавок.